Biografii, memorii burghezi din cale, de Auguste Rodin Ne aflăm la Paris într-o seară de august a anului 1884 în atelierul lui Rodin din Boulevard d'Italie lângă Bievre. Doi vizitatori, domnul Alfonzi Isac și domnul Omer de Vavrin, primarul Caleului, tocmai au terminat de văzut ultimele creații ale sculptorului. Dragă domnule Roda, mărturisesc că nu regret că la insistențele domnului Alfonz Isac, aici de față, v-am vizitat atelierul. Sunt cu totul entuziasmat de cele văzute. Ce spuneți de macheta pentru statuia lui Hugo, primar? Ce spuneți de poarta infernului, da. mai ales mi-a făcut o impresie deosebită, dragă Isac? Da, să ajungem la sfârșitul scopului vizitei noastre. Vă amintiți poate, dragă Maestre, de un vechi proiect de a o statuia lui Ustaș de Saint-Pierre, cel care, prin spiritul său de sacrificiu, a salvat pe vremurile de demult Caleul de mânia lui Eduard al nu? Da. da. Încă în 1764, domnul de Bruigny, membru al Academiei de Instru în a sugerat comandarea unui monument sculptorului Jean-Jacques Caffieri. Un alt artist, Jean-Pierre Corto, i-a făcut chiar un bust, prin 1820. Subiectul a continuat să să-i preocupe pe artiști. Acum aproape 40 de ani, în 1845, faimosul David Angera a și venit în orașul nostru pentru a căuta un loc potrivit, dar lipsa de bani a oprit lucrarea. A mai fost o încercare cea sculptului Klesinger, dar... Războiul cu Prusace i-a zădărnicit planurile. De îndată ce am devenit primar, am reluat însă proiectul și am reușit să determin Consiliul Municipal să voteze deschiderea unei liste de subscripție națională la care primăria va contribui cu frumoasa sumă de 5.000 de franci. Dacă v a interesa subiectul, este sunt convins că ați putea realiza o operă demnă de geniul dumneavoastră. Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine, domnul Isaac. Aș fi fericit să pot ridica o statuie unui erou din vremurile construirii catedralelor care înseamnă Atât de mult pentru mine Admirația noastră pentru vechii cioplitori în piatră e bine cunoscută, maestre Mă bucur că vă simțiți atras de propunerea noastră mă Sunt bucur. cu totul de acord cu domnul Isac În ceea ce mă privește, puteți să considerați comanda ca și primită Vom organiza desigur și un concurs A, Mă gândesc la orgoliul domnilor noștri artisti care s-ar putea simți jigniți nu? Dar vă asigur, domnul Rădan, că totul va fi însă doar o formă Rămas singur, Rodin n-a putut adormi multă vreme Prin minte, îi se perindau deja diverse variante posibile Cum s-a făcut dimineață, s-a repezit să-și facă rost de cronica lui Froasar Care descria episodul istoric Ei, August, se răcește supa a, Mai dau o de Te-ai cufundat în cărțoiul ăla și nu a. mai vrei să știi de nimic Ei, ce-i fi citit-o E o poveste veche S-a petrecut în 1347, deci exact acum 537 de ani Atât de, de mult? Pe vremea aceea, Eduard cel negru al Angliei asedia caleul Și amenința că nu va ierta orașul decât dacă șase din cei mai nobili burghezi S-ar da în mâinile sale ca să facă cu ei ce i-o plăcea, cum ar fi spus el însuși Ce cruzime! Și s-a găsit cineva care să facă? Da, roz șase nobili, șase bărbați, Eustache de Saint-Pierre, primarul Jean d'Air, Andrieu, Jean de Fienne și frații Pierre și Jacques de Visson. Mm, ce admirabil. Ascultă ce povestește frasar. Cei șase burghezi au plecat din care goi doar în cămașă cu ștreanguri, atârnându-le de gâtlejuri și cheile orașului în mâini, petrecuți de femeile și bărbați cetății, înfometați de asediu, care plângeau și strigau privindu-i cum trec, ridicând brațele și frângându-și mâinile. Și i murit? Eh, Nu, Roz. I-a iertat la rugămintea reginei. Uite ce spune cronica. Riga își ascultă soția, căci era însărcinată. Ce timpuri cumplite. Într-adevăr, Rose, dar ce oameni, acești bărbați curajoși. Dintre toate modelele sculptate până acum, cred că ei ar merita cel mai mult să aibă o statuie. Au intrat în nemurire cu sacrificiul lor. Fapta lor merită oricând un omagiu. Furat de subiect, Rodin a părăsit cu totul lucrul la poarta infernului Și s-a consacrat în întregime noii comenzi da, cum, cum, cum să-l fac? Cum să-l fac, dragă mai arpă, acestui staj de -Pier? m Îmi scoate pe albi da, Nu mă îndoiesc că veți găsi o cale maestre și încă pe cea mai bună <hă>, Ia-l de greu Gestul lui nu poate fi despărțit de al celorlalți Ar trebui să-i înfățișesc pe toți Bine, da, asta ar însemna un grup statuar. Chiar așa ce-ar fi să fac un grup? În definitiv, acești oameni au fost însemnați de un destin comun. nu îi pot separa. Da, ideea pare tentantă, maestre. Dar cum vă veți descurca cu cei din calei? Lasă asta acum iar. Da. Da, un, un, un grup. Ce idee, măreață. Și îi veți înfățișa în fața lui Eduard, maestre? Nu, nu, nu. Mă voi concentra asupra momentului plecării. Această clipă rezumă în chip suprem Hotărârelor, eroismulor Eroismul În câte feluri se poate trăi acest sentiment mai iar? Se reprezint o scară a eroismului Da, iată că este soluția Cuprins parcă de febră Roden se apucă imediat de lucru Doritor să dea cât mai repede formă gândului Curând o oprimă machetă și fost terminată cei șase burghezi sunt așezați pe un piedestal înalt cu o formă neobișnuită. O frânghie le unește gâturile, ritmând compoziția. Rodin se grăbește să-i dea de veste primarului. Dragă domnule de Vavre, tocmai am terminat schița în lut. Ideea îmi pare cu totul originală din punct de vedere sculptural și arhitectural. În rest, subiectul însuși impune o concepție eroică. Aș vrea ca ansamblul celor șase figuri care se sacrifică să aibă o expresie și o emoție cu adevărat cutremurătoare. Piedestalul l-am dorit triunfal pentru că el poartă nu o quadrigă, ci însuși patriotismul omenesc, abnegația, virtudea. Vă mă mărturisesc, domnule primar, rare ori am reușit o schiță care să aibă atâta elan și sobrietate. Macheta a avut darul să-i placă foarte mult Domnului de Vavre, care îi trimise Pe data lui Rodin o scrisoare entuziastă Dragă domnule Rodin Am primit cu mare bucurie Macheta pe care mi-ați trimis-o Ați redat ideea într-un mod Semnificativ și într-adevăr Eroic Dacă veți reuși să îl ridicați Va fi un monument unic Toți cei care văd grupul Sunt imediat impresionați și Reflexia care urmează Face să-l admire și mai mult Și totuși, totuși, nu mă mulțumește Macheta asta blestemată Mi se pare prea retorică, prea teatrală De ce mai E atât de expresivă Nu, dragă maiar Simt că trebuie ceva Există în ce-am făcut până acum O ardoare un pic cam declamatorie Și la ce schimbări vă gândiți? Hmm, voi renunța În primul rând la ștreangul ăsta forisit. E ce? prea ilustrativ Trebuie să se vadă și fără el Că burghezii mei să-l negați unul de altul Bine, dar dacă veți proceda așa veți disocia compoziția Nu, nu, nu, nu Voi face trei cupluri potrivit antitezei, acceptării și a rezistenței În felul acesta compoziția va fi ritmată Liniile vor vibra spre exterior În așa fel încât fiecare personaj își va trăi Deci drama sa personală și în același timp va participa la cea colectivă mai înțeles perfect, Maia S-a apucat din nou de lucru cei șase oameni i-au apărut în față deodată parcă și nici unul nu semăna cu celălalt. Numai cei doi frați aveau poate unele asemănări, dar fiecare luase hotărârea în felul său și trăia acest ultim ceas tot în felul său. Îl sărbătorea cu sufletul și îl îndura cu trupul care se agăța încă de viață. În imaginația sculptorului urcau gesturi. Gesturi de refuz, de adio, de renunțare, gesturi și iar gesturi. Le aduna, se revărsau toate spre el, din prea plinul conștiinței sale. Era ca și când, în memoria lui, sute de eroi s-ar fi ridicat grăbind spre jertfă. Și îi luă pe toți o sută și făcut din și șase. Îi modelă goi pe fiecare pentru sine, în toată elogvența trupurilor lor tremurătoare. Mai întâi pe bătrân, cu brațele moi, atârnându-i din încheieturi, cu pasul greu și târât, cu umbretul istovit al moșnegilor și cu o expresie de oboseală care curgea peste față până în barbă. A apoi pe omul care duce cheia. În el mai era încă viață pentru mulți ani, condensată toată în năpraznicul ceas pe urmă. buzele erau strânse, mâinile mușcau parcă din cheie, puterile ei se mistuiau în focul îndârjirii lui. S-a născut apoi omul care își ține în amândouă mâinile capul plecat, într-un gest de reculegere. Și cei doi frați, dintre care unul mai privește încă în urmă, în timp ce celălalt, cu un gest de hotărâre și resemnare, își înclină capul de parcă l-ar întinde călăului. Și gestul vag al omului care trece prin viață. A pornit, dar se mai întoarce odată înapoi, nu către oraș, nici către cei ce plâng și... Nici către cei care îl însoțesc Se întoarce înapoi spre sine însuși Brațul drept îi se ridică, se încovoaie, se clatină Mâna i se deschide în aer Parcă sloboa de ceva Ca și când ar reda libertatea unei păsări E un rămas bun de la orice certitudine De la o fericire care încă nu fusese De la oamenii care trăiesc undeva Și cu care poate s-ar fi întâlnit într-o zi De la tot ce va fi mâine sau poi mâine și chiar de la această moarte cu care stă în față, și pe care și-o imagina se îndepărtată, blândă și liniștită, și la capătul unui lung, unui foarte lung răstind. Fiecăruia din acești bărbați, Rodeni a dat viață, sentiment concentrat în gestul lor suprem. Într-un bistro de pe malul stâng al senei, domnul Octav Mirbeau, cunoscutul critic al ziarului Leco de Paris, își bea tacticos paharul său în compania amicilor săi, domni Leon Maiar și Georges Rodenbach. Deodată pe ușa cafenelei, lăsată deschisă din pricina unui septembrie foarte călduros, își face apariția domnul Gustave Jufroa. Bună ziua, domnilor! Oh, Bună ziua! ziua. Garçon! Încă un perno. Da, Ce da, plăcere domnule. să vă vedem domnul Jufroa, ce mai e nou? Vin de la atelierul lui Rodin. A fost, împreună cu Alphonse Gros și cu pictorul Cazan, să vedem noua machetă pentru momentul pe care îl va ridica la Calei. Am văzut-o și eu la alte, Răjofră. E cel mai bun lucru care l-a făcut Rodin până acum, nu găsești? Fără îndoială, domnule Mirbo, o adevărată evocare a istoriei. Da, e dreptate, Răjofră. În omul ăsta există un bodler alături de Michelin. A Frumos spus, Rădombach. <laughs> Într-adevăr, dragă, mai e un teribil și un tandru acest Rodin. Într-adevăr, dar ce spuneți de Le Passant, cel care trece prin viață? E tot atât de sublim ca și ustaj de Saint-Pierre Numai că, fermecați de fiecare personaj în parte, riscăm să pierdem din vedere întregul Lumea nu pierdeți niciodată din vedere esențialul domnule Mirbeau. Ideea de a reprezenta pe toți cei șase burghezi de-a dreptul genial. Roden a oferit astfel șase ipostaze ale eroismului în loc de una singură. Ceea ce a vrut el să-i voce, dragă mai ar, a fost tocmai eroismul colectiv. De aceea a fost atras Rodin de ideea grupului. Și a reușit perfect. Deși burghezii săi sunt fiecare deosebiți ca expresie, toate figurile sunt parcă legate între ele de ceva invizibil și totuși atât de prezent da, da, da. Nu sunt toți de părerea noastră însă Vi-l amintiți pe De Gauchet, cel mm? care scoate pe banii baronului de, de Rothschild, fițuică aceea academică L'art, <laughs> la arele de monde oh, oh. Trâmbițează prin tot Parisul, ce neîndemânatic e Rodin Îi <laughs> se comandă o statuie ...și se oferă să facă șase pentru același preț. Cum vreți să iasă oare din mizerie, <gri> hey, Rodinba? Știm cu toții că fițuica lui Gauchet nu e le șanoara lui Sali. Cum o să priceapă domnul Gauchet care îi laude pe pompierii institutului... ...ce mare înnoitor e Rodin? <gri> Datorită lui Rodin, sculptura franceză a scăpat de pozele încremenite. Da, Rodin a eliberat gesturile și atitudinile statuilor, tot așa cum marele Hugo... A eliberat versurile de sub tirania alexandrinilor. <laughs> mă amintesc de o fraza lui Rodin care m-a impresionat mult. Nu pot exprima sufletul prin a reproduce pur și simplu corp. Și cât de bine se vede acest lucru în scultura lui, dragă Jefroa. Da. Ștreangul de la gâtul burghezilor săi nu e un detaliu. Ce un simbol Cât da, da. de bine ritmează compoziția lungile verticale ale draperiilor Dar are aerul însuși că participă parcă la configurarea volumelor Observație foarte pătrunzătoare, dragul meu, Maiar Golurile, spațiul negativ au aceeași importanță în scultura lui Rodin Ca și spațiul pozitiv, volumele propriu-zise Burghezii sunt montați la fel ca și cele trei umbre care se cațără pe poarta infernului de, Așa cum e acum? Grupul burghezilor ne trimite cu gândul la mormântul lui Philippe Po din Dijon. Hai dreptate, Rodenbach. Grupul amintește oarecum de punerile mormânt medievale. <laughs> Sunt curios ce impresie o să facă băcanilor din Cale. Eu sper să nu meargă la fel ca până acum lui Rodin. Proiectul pentru monumentul comemorativ de la Corbevoie respins de primărie. Macheta pentru statuia lui Jean-Jacques Rousseau respinsă Ceea a generalului Marguerite la fel Hugo nu se știe dacă va fi acceptat la Panteon Din păcate, nu cred că totul va merge ca pe roate Viziunea lui Rodin îi va șoca pe mulți După cum era de așteptat cei șase burghezi n-au fost prea bine primiți De burgheze de atunci din cale Adolf, paharul domnului stă gol ah, Mulțumesc, mulțumesc, doamne Pulpa asta de căprioare e de-a dreptul de A știt patriotul de azi, domnule subprefect Bine el mai i pe domnul Rodă. Ah, doamne, acest proiect este o rușine Mă voi împotrivi cu toată hotărârea. E o sfidare. Domnul Roden vrea cu orice preț să ne sluțească orașul. Dar nu o să-i meargă atât de ușor Că bine ziceți, domnule notar <gri> Nu astfel ne vom reprezenta glorioși noștri strămoși Ducându-se spre tabăra regelui Angliei În parizianului ar merita o lecție Nu înțeleg în ruptul zi. capului Cum a putut domnul primar Onorabilul domn de Vavrin, Care altfel arată un om cu scaun la cap Să-i încredințeze comanda O pa banilor publici Puțină brânză, domnule notar Cu plăcere, doamnă Camemberul dumneavoastră e formidat oh, Da. Cine e de fapt acest domn rode? Mm, nici măcar nu e membru al institutului. Yes. Se și vede. Siluitarea grupului lasă de dorit în ceea ce privește eleganța. Și ce uscăciunea a liniilor. No, e o monotonie, de drept supărătoare. Hmm. Unde-i sentiment? La aveți dreptate, domnule notar. E total lipsit de măreție. Și cine a mai văzut statui pe cal Unde s-a mai pomenit așa ceva? <gânt> da, da, da, bineînțeles. Doamna are perfectă oh. dreptate. Ce idee? O statuie fără soc. Da, și, în <gânt> plus, atitudinea afectată a personajelor ne religia. Am vorbit și eu cu părintele Benjamin de la biserica Saint-Denis indignat de abinele Nici măcar nu respectă adevărul istoric Toată lumea știe că Eustace de Saint-Pierre și ceilalți burghezi erau îmbrăcați doar în cămașe Într-adevăr, pliurile pe care le-a făcut domnul Rodin sunt mult prea groase Totul e atât de grosolan? Domnului Rodin îi lipsește rafinament Și ce? asta e compoziție? Un cub? unde e piramida? Singura expresivă După vorbele ilustrului David În loc să-și recunoască neputința Domnul Rodin are tupeul Să susțină că e un inovator Auziți, vrea să inoveze Parcă noi de inovator avem nevoie Supărat de criticile Neîntemeiate la adresa sa Rodin va trimite o scrisoare indignată. Vor să fac ceva în maniera sculpturilor lui Filipu Urâtul rătului. Academia îmi dă lecție prin Patriotul din care Domnii de la institut strâmbă din nas în fața cubului și recomandă oricui stă să-i asculte piramida. Mă opun din toate puterile acestui principiu care a prevalat în epoca noastră de la începutul secolului și care e cu totul opus marilor opere precedente. El dă operelor acel aer înghețat și acea lipsă de mișcare convențională. Cubul e cel care dă expresia. Piramida e o mascotă a elevilor care concurează pentru priderom. Eu sunt, la Paris, dușmanul acestui fel pompos și scolastic de artă. Vreți ca eu să-i urmez pe acești oameni, al căror stil convențional îl disprețuiesc? Criticile întețindu se și transformându-se într-o adevărată campanie de presă, la sfârșitul lui ianuarie, primarul caleului, domnul Omer de Vavrain, este nevoit să-i ceară lui Rodin să vină personal la cale pentru a-și apăra proiectul în fața comitetului. Mai e mult până începe, domnule de Vavrain. Nu, imediat, domnule Rodin. S-a adunat toată lumea, domnule de Fontaine. Da, domnule primar, desigur. Sper ca să nu se ceară prea multe schimbări. Sperăm. Știți doar că o mică intervenție în sculptură necesită o nouă armonie. Da, e exact vreste. ca într-o piesă, într-o tragedie sau o operă, un lucru scos și totul se dislocă și trebuie recreat printr-o muncă enormă, o, o altă armonie. Da. Dacă va fi nevoie. Nu, nu, nu că mă teme de muncă, domnule de Fontaine. Nu, dar... Am gândit și răzgândit această compoziție timp de cinci luni, Că dacă ar trebui să le iau totul de la început, n-ar merge atât de repede și nici n-aș avea norocul să găsesc ceva mai bun. Da. Să mergem, domnilor, să nu-i lăsăm să aștepte. Liniște, liniște, vă rog, domnilor. După cum știți prea bine, există printre noi unele divergențe în ceea ce privește macheta propusă de domnul Rodan pentru monument. Cu regret trebuie să constat că aceste disensiuni au depășit cadrul Consiliului nostru municipal și au ajuns în ziare. Opinia publică are dreptul să spună cuvântul, da, Desigur, de desigur, domnule redactor, dar vreți să folosiți monumentul drept pretext pentru a critica administrația? Domnule primar, vă rog. Da, lăsați. Cunoaștem noi manevrele opoziției. Pentru a liniști însă spiritele, l-am invitat în mijlocul nostru chiar pe domnul Rodin, care e în mai mare măsură ca oricare competent să se explice intențiile. Domnule Rodin, aveți cuvântul. Da. Vă mulțumesc, domnule De Fonten. Domnule primar, domnilor consilieri municipali, am primit cu mare bucurie cinste pe care mi-ați făcut-o încredințându-mi această comandă. Faptul că proiectul meu este ținta unor critici pe cât de injuste, pe atât de. Pe deplin meritate! Liniște, liniște. liniște, domnilor, liniște, domnul Rodin are cuvântul. Uh, domnilor, ceea ce am vrut eu să fac este un monument care să nu semene cu celelalte. Într-adevăr, nu seamănă cu nimic. Da, domnilor. Deși eu o să vă surprindă, vă mulțumesc pentru remarcă. Mi-a făcut mare plăcere, căci după mine menirea artei nu e să copieze, ci să creeze. Fiecare orășel din Franța are câte un monument, care seamănă a idoma unele cu celelalte, peste tot aceleași forme teatrale mincinoase, cocosete pe un soclu stupid. Să ne explice, domnul Rodin, de ce în loc de macheta unei singure statui, cea a lui Eustace de Saint-Pierre, Încearcă să ne bage pe gât șase uh, domnilor, domnilor, La început La început am pornit cu gândul Să fac o singură statuie Dar curând mi-a apărut limpe de faptul Că rolul de inspirator, de exemplu Pe care l-a avut o de saint Pierre, Nu se poate evidenția decât dacă Îi înfățișesc și pe tovară și săi de martiriu uh, Sigur, uh, ca să ne coste de șase ori mai mult oh, oh, oh, oh. Nu, nu, nu, domnilor Am spus-o și o repet Prețul va fi același, al comandei inițiale. Orașul va trebui să suporte doar cheltuielile turnatului. Da. Mărturisesc, domnilor, că sunt profund emoționat. Propunerea domnului Roda mărturisește o noblețe de caracter și un dezinteres material care caracterizează întotdeauna pe adevăratul artist. Trebuie să fie vreo șmecherie la mijloc. Domnilor, domnilor consilieri. Imiște, vă rog! Domnul Jean-Paul Laurent, artist sculptor, a cărui reputație este prea bine cunoscută de domniile voastre pentru a mai fi nevoie să fie prezentată și a cărui competență în chestiunile sculpturii nu poate fi contestată de nimeni, dorește să vă vorbească. Domnilor, îi mulțumesc domnului De Vavrin pentru a fi făcut cinstea să mă invite la adunarea dumneavoastră. Mm -hmm. Am auzit aici tot felul de critici la adresa machetei prezentate de domnul Rodin. Nu pot să spun decât că m-au măhnit adânc. Domnilor, aș vrea să spun că singurul lucru care mă nemulțumește la această machetă este faptul că n-am făcut-o eu. Domnul Rodan este un mare artist, domnilor consilieri municipali, și peste ani acești burghezi pe care îi comentați acum cu atâta răutate, va fi una dintre cele mai mari atracții ale caleului. Vă spun eu, Jean-Paul Mulțumim, domnule Laurent. Ați auzit o părere autorizată, domnilor. Având în vedere cele spuse de domnul Lodin și generoasa oferta domnului Rodin, cred că nu mai aveți nimic, nimic împotrivă să semnăm contractul. Da. Mai rămâne o problemă, domnule primar. Unde va fi așezată? Dorința da. comitetului este ca grupul statuar să fie plasat în piața Rișeliu, da. la marginea grădinii Domnilor, publice. Domnilor, vă rog să mai acordați o dată atenția dumneavoastră. Da. În privința amplasamentului, așa avea niște propuneri. Să le auzim, domnule Roda. Proiectul comitetului are un defect primordial. Dacă amplasa statuile la marginea grădinii publice, având la dreapta clădirea poștelor și la stânga scuarul, S-ar decupa pe cer într-un mod cu totul neplăcut și artificial. Eu aș dori să se zidească drept pe țărmul mării un turn pătrat, cu o suprafață egală de la bază până la vârf, cu simpli pereți ciopliți și acolo sus să fie așezați cei șase cetățeni în singurătatea și în tăria vântului. Ha! vă treceți cu gluma! E prea de tot, dumne, Rodin. Ce ați spune atunci de, vă rog, dați-mi voie, de un pilon înalt, în genul vechilor calvare, bretone sau flamande, sau sau mai bine să fie așezate direct pe caldarâmul pieții din fața primăriei. Cetățenii de astăzi ai caleului se vor plimba printre ei și se vor simți mai solidari peste veacuri cu cei care le-au apărat orașul. Cum? Chiar pe caldearâm? Exact, chiar pe caldarâm. Statuile vor sta acolo, în mijlocul pieții, fixate una în spatele celelalte, ca un șirag viu de mătănii al suferinței și sacrificiului. Domnule Rodăn, Comitetul nu poate accepta niciuna din propunerele dumneavoastră. Trebuie să înțelegeți, sunt prea, cum să mă exprim, mult prea insolite. <laughs> Mereu... um... Era de va scrie mai târziu poetul Rainer Maria Rilke Că această propunere va fi respinsă Și totuși Era în spiritul operei Dacă s-ar fi făcut această încercare Am fi avut Un incomparabil prilej De a admira solidaritatea acestui grup Alcătuit din șase figuri izolate Și totuși Atât de închegate De parcă ar fi fost un singur lucru Și totuși statuile individuale Nu se atingeau Stăteau una lângă alta ca ultimii copaci ai unei păduri dobărâte. Ceea ce unea era numai aerul care le învăluia pe fiecare într-un chip aparte. Dacă o ocol acestui grup, rămâneai uimit, văzut cum din unduirea condurelor se înalță pure și grandioase gesturile oamenilor, cum se ridică, stau și recad în masă ca niște steaguri pe care le strângi. Totul era acolo clar și determinat, ca toate grupurile lui Rodan. Era pe deplin închis în sine, o lume aparte, un tot, umplu de viață ce se rotește în cerc și nu se pierde nicăieri, reversându-se. După lungi deliberări, Comitetul, la insistențele primarului și ale lui Jean-Paul Laurent, a consimțit până la urmă la semnarea contractului. Așa, vă rog să poftiți, domnule Rodin. Unde trebuie să semnezi, domnule, de fanta? Aici, domnule Rodin. Îmi îngădui să vă amintesc prevederile contractului. Da. Figurile să nu fie mai mici de 1,98 m înălțime, iar execuția să fie finisată cu aceeași grijă și perfecțiune, ca a operilor acceptate la salon <laughs> Fiți fără grijă, domnule de Fontaine Semnarea contractului n-a însemnat însă și sfârșitul aventurilor burghezilor din Calais În vara anului 1886, Rodin primește o veste care îl va duce la disperare Rose. Oh! Roz, da. roz Vin Nenorocire, oh, roz, nenorocire mai asta mai lipsea Dar ce s-a întâmplat? Am primit din o scrisoare de la domnul de Vavran Și? Dezastru Banc de calei a dat faliment banchirul, domnul Jober A fugit cu restul de bani Nu se știe unde e? Nu, roz, e, e, e căutat de poliții A fugit precis în America ce? Acolo ajung toți faliți, ascultă-mă pe mine Dar puțin am pasă mie unde e N-are decât să ia și dracu Banii s-au dus, să înțelegi, banii Și ce ai să faci acum? Nu știu, nu știu, dar până la urmă o, o să găsesc eu ceva Deși obținuse un mare succes cu unul dintre burghezi la expoziția de la Bruxelles din 1885 Rodin îi va expune la Paris abia în 1889 la Galeria Pierre Petit În cadrul unei expoziții comune cu Monet Vederea lor îi va prilejui lui Octave Mirbeau O entuziastă cronică în leco de Paris Mi-e imposibil să descriu grupul burghezilor din cale Care comportă prea multe sentimente Prea multe gânduri simbolizate Prea multe forme sublime Pentru a putea exprima în spațiul unui articol Această dramă umană Căci acest grup este mai mult decât opera unui statuar genial El este opera unei mari inteligențe. În ciuda acestei victorii, Galeul e tot lipsit de mijloace pentru a turna statuia. În decembrie 1894, Ministerul de Interne a aprobat instituirea unei loterii în acest scop. Biletele se vindeau cu foarte multă greutate. Silit de împrejurări, primarul îl însărcinează pe Rodin însuși să placeze personal 100 de bilete. În cele din urmă, Ministerul Artelor Frumoase acoperă printr-o subvenție deficitul de 5.350 de franci. Macheta burghezilor din Calais părăsește magazia din strada Saint-Jacques, în care să resemnată să îi se hotărească soarta. Nu, nu, nu, domnule Tiebu... Fiecare burghez trebuie turnat dintr-o singură bucată Nu, se poate, domnule Roden. Execuția ar fi mult prea dificilă Dar o să montăm atât de bine Încât nici nu o să se cunoască. Am zis nu, jupântiebu Nu fiți încăpățânat, domnule Rodin Țin morțiși să mi torni dintr-o singură bucată Sunteți un client vechi, doar v-am mai spus E imposibil Bine, jupântiebu Vă să zic că nu vrei Mă voi adresa concurenței La Le Blanc Barbédienne ei îmi vor face ceva ca lume Casa lui Blanc barbedien acceptă condițiile lui Rodin Și la sfârșitul lui mai 1895 lucrările au fost terminate Dezvelirea burghezilor din Calais a avut loc la 3 iunie 1895 Pânza căzu și în fața ochilor uimița-i mulțimii s-a evit capodopera Personajul care ocupă locul din mijloc atrage mai întâi privirea este fără-ndoială Ustaș de Saint-Pierre. El își înclină capul grav cu părul lung și venerabil. Nu are nicio ezitare, nicio temere. Înaintează deschis, cu ochii răsfrânți înăuntru, în sufletul său. Dacă șovă e puțin, este datorită lipsurilor pe care le-a îndurat într-un lung asediu. El este cel care îi inspiră pe ceilalți. El s-a oferit primul să facă parte din cei șase fruntași a căror moarte... După condiția învingătorilor Trebuia să-i salveze pe concetățeni De la masacru Burghezul care este alături de el Nu este mai puțin curajos Dar dacă nu se lamentează De soarta lui Capitularea cetății sale prilejuiește O durere groaznică Ținând în mână cheia pe care o va preda englezilor El își încordează întreg corpul Pentru a avea puterea Să suporte umilirea inevitabilă Pe același plan La stânga se vede un om mai puțin curajos, căci merge aproape prea repede și ai zice că, după ce s-a hotărât, caută să scurteze pe cât se poate timpul care îl desparte de supliciu. În spatele acestora vine burghezul care, luându-se de cap cu amândouă mâinile, se lasă pradă unei puternice disperări. Poate că se gândește la cei care sunt dragi, la cei pe care va lăsa fără sprijin în viață. Și iată-l pe al șaselea, mai tânăr decât ceilalți. Pare încă nehotărât. O îngrijorare îngrozitoare îi schimonosește fața. Oare revede imaginea iubitei? Dar tovarășii lui merg. El îi ajunge din urmă și întinde gâtul ca și cum l-ar întinde securii sorții. opera atât de controversată e ridicată în lumină. Acum formele discutate trăiesc. Liniile și contururile palpită de un același suflu și grupul exprimă cu certitudinea credinței, cu conștiința absolută a talentului, cu autoritatea științei și istoriei, actul eroic în majestatea sa crudă, pe care numai geniul a putut să o exprime ca atare. Momentul domnului Rodin nu este altceva într-un miracol de execuție decât clipa precisă a acestui eroism unanim acceptat de cei șase burghezi dar diferit resimțit după diferența caracterelor care iau parte la această dramă. Mișcarea, atitudinile, expresiile sunt atât de reușite de un sentiment atât de uman și de adevărat Încât în spatele grupului gata de drum Auzim parcă zgomotul mulțimii care încurajează Și care îi plânge Aclamațiile și luările de adio Nicio o altă complicație nicio o preocupare scenică Nici o alegorie Nu există decât forme expresive și frumoase Atât de expresive încât devin veritabile stări de spirit Burghezii pleacă și drama ne din creștet până în tălp. Voi aminti mereu de ziua aceasta, domnilor Nici eu nu o să uit vreodată, dragă maiar, S-a petrecut astăzi aici, sub ochii noștri, recunoașterea veritabilă a tot ceea ce-am și apărat Vă mulțumesc, prieteni. Și eu cred, domnule rodan, că ziua de azi ne va rămâne veșnic în memorie da. Ce succes! O Gloria da. dumneavoastră, maestre a triumfat victorioasă din atâtea controverse care s-au spart cavalurile de țărm cum am putea să uităm framătu mulțime atunci când s-a dezvelit monumentul? Întâlnirea cu capodopera. Excelența sa, Ministrul Coloniilor va a numit în discursul său. Un maestru al sculpturii moderne Dar ce ziceți de laudele ale Inspectorului General al Muzeelor Delegat personal al Ministrului Artelor Frumoase Domnul Poncare? Da, ce de vorbe mieroase După atâta venin Să uităm veninul, dragă domnule Rodin Sper ca serbarea de inaugurare Pentru care primăria a alocat nici mai mult, și mai puțin De 25.000 de franci Mi s-a părut la înălțime Bineînțeles, domnule primar doar ați cheltuit pentru ea tot atât cât și pentru monumentul Să lăsăm răutățile, dragul meu, Rodenbach Azi e o zi mare da. Gândește-te că până la urmă ceea ce contează e că burghezii din calei există. Da. Vă mulțumesc, domnule Jufroa. Mai bine să vorbim despre cartea de aur pe care orașul a editat-o pentru a celebra evenimentul. Nu, nu, nu găsiți că e splendidă? Da. Dacă voi realmente să-i faceți o plăcere, domnul Rodin, Da. ați fi renunțat la piedestal acela disgrațios și fără sens. Să nu mai vorbim de el, domnilor, mă amărăște prea mult. Cei par parburghezii în mărime mai mare decât cea naturală. I-am modelat în mărimea naturală a hotărârii lor. Mai Mi se pare că ceea ce v-a preocupat mai cu seamă la ființa omenească este strania a sufletului Nu spun că nu În burghezii dumneavoastră sufletul, îndrăgind o imortalitate sublimă, trăște spre supliciul trupul șovăitor și pare să-i strige faimoasele cuvinte Tremuri, hârcă Ai văzut bine, dragă Gizel Observând în operele mele trăsăturile sufletului către împărăția poatehimerică a adevărului și a libertății fără margini cât de bine ați exprimat, maestre, această intoleranță a spiritului față de lanțurile materiei. Într-adevăr! Acesta este misterul care mă emoționează. Este uimitor cum reușiți o asemenea expresie a Totul e frumos pentru un artist Rodenbach, căci în orice ființă și în orice lucru, privirea lui pătrunzătoare descoperă caracterul, adică adevărul interior care transpare sub formă. Acest adevăr este frumusețea însăși. Nu se poate să nu găsiți frumosul, căci veți întâlni adevărul. Deci, maestre, iertați-mă, pentru dumneavoastră frumusețea e tot una cu adevărul Da, jufra, mai înțeles, perfect Succesul burghezilor din cale a fost atât de mare încât Rodin a trebuit să consimtă la executarea unor replici în bronz. Seria a fost deschisă în 1903 de Carl Jacobsen, care a cerut în mod expres o replică pentru gliptoteca Nick Carlsberg din Copenhaga. În 1906 se va executa o a doua pentru colecția de Varroquet din orașul belgian Mariemont. În sfârșitul a treia, turnată inițial în 1908, pentru colecția bruxellesă Watersdust, a fost achiziționată de guvernul englez în 1913. Rodin e invitat la Londra pentru a stabili amplasamentul împreună cu Sir Lionel Erol, intendentul palatelor și muzeelor la Or Office. Hmm? Yeah. Cum vi se pare Londra, domnule Rodin? Are multe colțuri frumoase, Sir Lionel. N-am văzut însă vestita ceață londoneză, să fie oare o legendă pariziană? Nici de cum, maestre. Ceața există. Soarta a vrut însă ca să nimeriți una din puținele zile cu soare. Mm, dacă n-am avut în tinerețe, măcar acum. <laughs> După o jumătate de zi pe în sper că ați găsit un loc potrivit pentru borghezi. Cum se cheamă locul în care ne-am oprit a doua oară? Victoria Tower Gardens, Maestre. Mm -hmm. Cred, Sir Lionel, că cel mai nimerit ar fi să așezăm acolo, s-ar profila foarte bine pe fața de a parlamentului. Da, da, da, da, da, v-ați gândit cât se poate de bine, maestre. Cadrul vechi arhitecturii engleze Le va pride minune Da, se vor vedea foarte bine pe fundalul medieval Da, birjar, birjar întoarce-te Spre Millbanks da, bine, sir yeah. Știți, mă simt De-a dreptul mișcat E pentru prima dată Când sunt consultat asupra locului În care va fi așezată O sculptură de-a mea oh, Dar asta mai nemaipomenit De ce vă mirați, sir Lionel? Știți doar cum e plasat originalul burghezilor la care știu. maestre, știu ce vreți, rutina. Sper ca măcar la Londra să-i pot așeza într-unul din felurile în care m-am gândit eu. Nimeni nu vă va sta împotriva maestrei. La noi nu se vor repeta necazurile pe care le-ați avut cu statuile lui Hugo sau Balzac. Mm. Nu mai vreau să-mi aduc aminte, Sor Guvernul majestății sale n-a preocupețit niciun efort pentru a intra în posesia unei replici a burghezilor, domnule Roden. O evocare strălucită a carității britanice. Și a patriotismului francez. <laughs> <laughs> Să lăsăm acum în pace cocoșul galic și leul britanic, maestre. Burghezii din Calais nu mai aparțin nici Franței, nici Angliei. Ei aparțin omenirii. aflatați. <laughs> la... Nu, nu, maestre. Dar nu oricine are puterea de a preface trecutul nu sunt decât o verigă dintr-un lung lanț de artiști, Sir Lionel Sunteți prea modest, maestre A trebuit să trăiesc până la 73 de ani ca să auci pe asta. De fapt, ceea ce am dat înaintea vârstei de 70 de ani Nu merită să fie luat în considerație Nu, nu, nu cred că vorbi serios Ba da, ba da, Sir Lionel Abia La 73 de ani am început să sesizez structura arborilor A peștilor, a păsărilor, a animalelor de tot felul Mă place să glumiți, Deloc, Sir Lionel am tot dreptul să cred că la vârsta de 80 de ani voi fi și mai priceput, când voi împlini 90, natura aproape că nu va mai avea secrete pentru mine. Și atunci când voi avea 110, nu va mai ieși din dalta mea o singură trăsătură care să nu exprime viața. Cei care vor trăi atât de mult ca mine vor vedea că am spus adevărul. El parafrazați pe Hokusai. Îi admir pe japonezi. Sunt atât de profunzi Am avut întotdeauna impresia Că burghezul cu cheia vă seamănă, maestre Mi-a pozat pentru el chiar fiul meu, August Voiam ca pictorul caza Să pozeze pentru Saint Pierre. Din păcate a trebuit să renunț Era, era mult prea tânăr Acești burghezi din calei Constituie o piatră de hotar În creația dumneavoastră, maestre. Cu ei au început marile îndrăsnele Lui Hugo, Balzac da, Pe atunci nu eram totuși atât de îndrăzneț Am văzut de exemplu, să mă îmbrac burghezii în sac Nu în cămăș Căci sacul era mai frumos Ar fi da. simplificat planurile și ansamblul Ar fi câștigat în unitate Dar n-am îndrăsnit Vezi? <gânt> și totuși continui să cred că burghezii din calei au fost începutul revoluției pe care ați provocat-o în sculptură. Ei v-au deschis drumul spre istorie. 1918 spre sfârșitul primului război mondial, caleul este bombardat. Statuile sunt depozitate în subsolul primăriei. Odată cu încheierea păcii, burghezii sunt reașezați pe soclul lor din piața Richelieu. A fost nevoie de o mare străduință a domnului Despio, conservator al muzeelor, pentru ca în 1924, șapte ani după moartea lui Rodin, cei șase burghezi să fie plasați în plas d'Arm, în fața primăriei, după planurile celui ce le-a dat naștere. N-a mai apucat să-i vadă, scria Rilke. Dar lucrările lui nu mai puteau să aștepte. Trebuiau să fie săvârșite. Prefăzuse cu mult înainte că vor rămâne fără adăpost. Lui atât i-a rămas de ales să le înnăbușe în sine sau să le agonisească cerul în care se scaldă munții. Aceasta i-a fost misiune, într-un arc uriaș și-a ridicat peste noi universul și l-a așezat în natură. Ați ascultat burghezi din Cale. Au interpretat Mircea Șeptilici, Corado Negreanu, Ion Henter, Tatiana Yekel, Margareta Pogonat, Rodica Sanda Tsusuanu, Mihai Fotino, Constantin Dinulescu, Matei Gheorghiu, Silviu Stănculescu, Nicolae Lucian Botez, Sorin Gheorghiu, Alexandru Repan, Victor Strengaru, Stefan Radov, Nicolae Pomoge, Dumitru Dragan, George Pufulete. August Rodin a fost interpretat de Mircea Albulescu. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer Tatiana Andrei Cic. Regia artistică Dan Puican.